17. Колишня ясність повертається, і Роді міркує. А що, якщо жінка, про котру казала М, знає про ту чорну? Він не може пригадати ім'я чорношкірої дівчини. Евелін? Але я пам'ятаю, що вона була неприємною веганкою. Здається, М казала щось про Твіттер. Хтось намагається знайти чорну дівчину через Твіттер. Він повільно крокує від ставка широкою гравійною доріжкою, котра виходить до дитячого майданчика. Сідає на лавку, щоб дати відпочити кульшовим суглобам перед підйомом на пагорб додому, а також, щоб уникнути контактів з підлітками, які крутяться на вертушці для маленьких. На протилежному боці вулиці, метрів за 30 від дитячого майданчика, сидить в автомобілі і курить, поставивши ноги на асфальт жінка. Вона виглядає віддалено знайомою, і нічого дивного, що в голові Родді починає лунати тривожний сигнал. З жінкою щось не те, щось неправильне. Якщо виникає гостра потреба, він все ще буває здатен очистити розум, і наразі Родді докладає максимальних зусиль. Жінка сидить, поклавши лікті на стегна й опустивши голову, час від часу піднімаючи одну руку, щоб затягтися раковою паличкою. Закінчує, кладе не маленьку банку, можливо, коробку від льодяників, і випростується. Він впізнає її, бо на ній ті самі або такі самі штани Карго, що й під час візиту до них додому. А коли Роді бачить обличчя, не залишається жодних сумнівів. Це нишпорка, котра приходила розпитувати про Кері дреслера жінка, яка розслідує зникнення Боні Дал, хоча вона й не згадувала імені дівчини. Вона щось підозрює, сказала Емілі, і це може бути серйозно. Вона права. Він телефонує додому. Жінка з протилежного боку вулиці одягає бейсболку, низько стягуючи козирок проти вечірнього сонця. Або щоб приховати лице. Вона замикає машину. Машина блимає. Вона йде геть. Телефонні гудки. Перший. Другий. Третій. Ну ж бо, шепочероді, давай, ну ж бо. Емілі бере слухавку. Якщо ти телефонуєш, щоб повідати, що зголоднів? Ні, нишпорка лікотниця прямує вгору. Вона тут, Моллі Гівенс, чи як її. Не думаю, що вона наміряється ставити додаткові запитання, інакше б не припаркувалася так далеко від будинку. Певен, вона шпигує. Емілі кладе слухавку. Роді повертає телефон у ліву кишеню і плескає по правій, сподіваючись, що потрібне знаходиться там. Зазвичай він носить це, коли гуляє сам, тому що в парку зустрічаються небезпечні люди. Воно на місці. Він встає з лавки і переходить вулицю. Як на курця, жінка йде швидко, і його хворі суглоби кричать, що не здатні встигнути. Але якщо вона не озирнеться, це не має значення. Що їй відомо, запитує він себе, чи знає вона про дівчину-веганку, Евелін чи Елеонор, чи як її звали. Якщо вона знає про неї, так само як про Керрі та Дал, це, це, тоді все піде, шкереберть, шепоче Гарріс до себе. Вісімнадцяте Емілі поспішає до нижнього кабінету. Їй болить, але вона все одно поспішає, тихенько скиглячи і притискаючи руки до попереку, щоб не розсипатися на кавалки. Після того, як вони з'їли печінку дівки дал, Родді віддав їй левову частку, і вона з'їла її напівсирою. Лютий біль наче вгамувався, але не зник, як після Кастро та Дреслера. Вона боїться, що повернеться повноцінний біль, але зараз думає не про нього, а про ту допитливу сучку. Голі Гібні, а ніяку не Моллі Гівенс. Що їй відомо? Немає значення, вирішує М. Якщо додати дорівняння Елен Креслоу, то достатньо. Можливо, Роді обізнався, але він має рацію. Машину не паркують за пів кілометра вниз по вулиці, якщо воліють просто поставити запитання. За пів кілометра по вулиці її паркують лише у випадках, коли хочуть встромити носа у чужі справи. Вони з Роді мають найсучаснішу систему сигналізації, котра охоплює периметр. Поліція не отримає сигналу, якщо її не вимкнути через 60 хвилин після першого спрацьовування. Коли вони встановлювали систему, то мали на увазі зовсім не грабіжників чи терористів. І, звичайно, ніколи нікому про це не говорили. М вмикає сигналізацію, встановлює її на режим тільки будинок, а потім вмикає всі 10 камер, які роді інсталював особисто у ті добрі старі часи, коли йому ще можна було щось довірити. Огляд покриває кухню, вітальню, підвал, а як ще? Фасад будинку, бокові та задні підходи та гараж. Емілі починає спостерігати, усвідомлюючи, що точку неповернення пройдено. 19. Голі наближається до порожнього будинку на Ріджроуд-91. Вона кидає швидкий погляд перед себе на дальній кінець вулиці, нікого не бачить, без вагань, хто вагається, той блукає, ступає на напівмертвий моріжок і йде вгору, залишаючи 91-й будинок зліва. Гарісів, 93-й, праворуч. Вона перетинає внутрішній дворик, викладений кам'яними плитами, і пробирається до живоплоту, що відокремлює двір від двору Гарісів. Вона крокує жваво, не сповільнюючись. Всередині неї борються дві голі, і більш розважлива версія бере гору. Це та, котра вкинула огидні фарфорові статуетки до каміну матерного дому. Вона повільно йде уздовж живоплоту. Завдяки спекотному сухому літу та відсутності будь-якого догляду, принаймні з тих пір, як виїхали попередні власники, голі знаходить кілька підходящих ділянок. Найкраща навпроти місця, де, на її думку, знаходиться кухня Гаррісів. Але кухня їй не потрібна. Найгірша ділянка саме навпроти її цілі – гаража. І це місце вона наміряється використати. Довгі рукави та довгі штани дуже доречні. Вона нахиляється і роздивляється крізь живоплід. Це бокова стіна і лишається незрозумілим, чи гараж розраховано на дві машини, але тут Голлі бачить дещо цікаве. У стіні лише одне вікно, і воно повністю чорне. Може так падає світло, але Голлі схиляється до думки, що скло може бути зафарбоване зсередини. «Кому таке потрібно?» – бурмоче вона, але відповідь очевидна. «Тому кому є що приховувати?» Голя розвертається, притискає сумку до грудей і спиною вперед проломлюється крізь живопліт, відбувшись лише кількома подряпинами на потилиці. Вона оглядається. Під гаражним карнизом стоять двійко пластикових сміттєвих баків і бак для харчових відходів. Праворуч видно під'їзну дорогу з вулиці й дахи машин, що проїжджають повз. Вона підходить до вікна і упевнюється, що воно зафарбоване чорною матовою фарбою. Обходить задню частину і знаходить те, що сподівалася знайти – задні двері. Звісно, замкнені. Вона дістає з сумки футляр зі шкіри алігатора. Всередині вишикувані як хірургічні інструменти відмички Біла Годжеса. Вона роздивляється замок. Це Ейл. Тож Голлі встромляє гачок у верхню частину отвору. Дуже обережно, щоб не зачепити фіксатори. Потім крутить другий медіатор за годинниковою стрілкою, доки той не зустрічає опору. А тоді гачком підчеплює верхню шпильку і чує, як витягується перша шпилька, друга і... Чи є третя? Якщо так, то її не задіяно. Це старий замок, тому, можливо, третьої шпильки взагалі немає. Повільно до крові прикусивши нижню губу, вона обертає гачок і проштовхує вперед. Чути клацання, і на миті її охоплює паніка. Одна зі шпильок зіскочила, і тепер доведеться починати спочатку. Двері відчиняються. Голі видихає і повертає медіатори у футляр. Вона кидає футляр у сумку, котра тепер висить на шиї. Вона випростується і дістає з кишені телефон. «Нехай ти будеш там», – думає вона. «Будь ласка, будь там». 20. Емілі не може дочекатися Родді. Вона побоюється, що непевний мозок кинув його в непевному напрямку. По трьох бетонних сходинках можна спуститися від кухонних дверей до внутрішнього дворика. Вона сідає на найнижчу, потім лягає. Бетонне ребро боляче випинається у спину, але зважати не час. Вона відводить ногу вбік і закладає руку за спину, сподіваючись, що це виглядатиме так наче їй незручно. Бог свідок, це дуже незручно. Чи схожа вона на стару, яка щойно серйозно гепнулася, таку, яка вкрай потребує допомоги? Не так вже й вкрай, думає вона. Мені значно краще, ніж можна подумати. 21. Фургон на своєму місці. І навіть не потрібно перевіряти, чи встановлено в ньому підйомник шасі для висування рампи. Над заднім бампером кріпиться номерний знак штату Вісконсин із символом інвалідного візка, який означає, що це належним чином зареєстрований транспортний засіб для людей з обмеженими можливостями. Світло, що просочується крізь задні двері, досить тьмяне, але його більш ніж достатньо. Вона піднімає айфон і тричі клацає камерою. Та навіть єдиного знімка буде достатньо, щоб почати поліцейське розслідування. Вона усвідомлює, що пора йти, час минає, але вирішує зробити ще дещо. Кидає швидкий погляд через плече, там нікого, і підходить до корми фургона. Вікна затемнені, але якщо притулитися чолом до вікна і прикласти долоні до вилиць, можна побачити, що всередині. Інвалідний візок. Ось як вони це роблять, вибухає тріумфом Голлі. Ось як вони зупиняють свої жертви. А за тим той, із ким вони працюють, справжній поганий хлопець, вискакує з фургона і робить решту. Досить випробовувати вдачу. Вона ще тричі фотографує інвалідний візок, виходить із гаража і зачиняє за собою двері. Вона повертається до живоплоту, наміряючись повернутися тим шляхом, яким прийшла, і чує слабкий голос. «Допоможіть, хто-небудь, допоможіть, я впала і мені страшенно болить!» Це не переконує Голлі, ані трошки. Частково тому, що момент надзвичайно зручний. Але здебільшого тому, що її власна мати розігрувала подібні сцени. Ох, більце так жахливо, коли бажала, щоб Голлі залишалася поруч. Ну або згодом відчула потужну провину, яка змушувала повертатися. Довгий час це спрацьовувало. А коли перестало спрацьовувати, думає Голлі, вони з дядьком Генрі придумали аферу. «Допоможіть, допоможіть мені, благаю!» Голі вже мало не перетинає живопліт у зворотному напрямку, залишаючи жінку, напевно Емілі Гарріс, виявляти емоції на самоті, але передумує. Вона проходить до кінця гаража і озирається навкруг. Жінка розкинулася на сходах, нога підведена, рука зігнута за спиною. Домашня сукня задерта до середини стегон. Емілі худа, бліда і тендітна, і, безперечно, їй боляче. Голіва вирішує влаштувати власну невеличку виставу, як Бет Девіс і Джоан Кроуфорд у фільмі «Що сталося з крихіткою Джейн?», думає вона, і якщо вийде її чоловік, буде ще краще. Що сталося з крихіткою Джейн? Американський фільм жахів режисера Роберта Олдріча 1962 року за одноіменним романом Генрі Фаррелла. У 2003 році «Бейбі Джейн Гадсон» зайняла 44-те місце серед ста найкращих лиходіїв американського кіно у списку Американського інституту кіномистецтва. Фільм так само включений Стівеном Кінгом у свій список ста найбільш значних картин жанру жахів з 1950 по 1980 роки. «Боже мій!» – вигукує вона, підходячи до поваленої жінки. «Що сталося?» Послизнулась, відказує жінка. Тремтіння в її голосі переконливе, але Голів вважає, що болісне ридання, яке слідує за цим, суто старече. «Прошу, допоможіть мені! Ви можете випростити мені ногу! Не думаю, що це перелам, але...» «Може, інвалідний візок допоможе?» – співчутливо запитує Голлі. «Там у фургоні якийсь стоїть». Арі Сиха кілька разів спантеличено блимає, а потім стогне. Голлі вважає, що це не зовсім фальшивий стогін. Жінці боляче, але вона також у відчаї. Голлі нахиляється, заклавши руку до сумки. Не стискаючи Біллі в тридцять восьмий, а лише торкаючись його короткого дула. Скількох ви викрали, професорка Гарріс? Про чотирьох я знаю точно і підозрюю, що міг бути ще один письменник. А для чого вони вам? Ось що мені справді хочеться. Емілі випростує руку з-за спини. У неї в руці Vipertec VTS-989, відомої родині Гаррісів як номер один. Він видає 300 вольт, але Голлі не дає професорці жодного шансу ввімкнути напругу. Щойно побачивши на сходах внутрішнього дворика Емілі у майстерно побудованій позі, Голлі приділила особливу увагу руці за спиною. Вона за ствол дістає револьвер біла з сумки і плавним рухом б'є руків'ям по зап'ястку Емілі. Номер один стукає об декоративну необпалену цеглу. «Ай!» – волає Емілі, і крик цілком достовірний. «Ти зламала мені зап'ястя, суко!» А «В цьому штаті?» «В цьому штаті тазери заборонені», – відповідає Голі, нахиляючись за Вайпертеком. «Але я думаю, що за це ви маєте хвилюватися найменше, бо коли вона бачить, як очі жінки змінюються, починає обертатися, але занадто пізно. Електроди Вайпертека достатньо гострі, щоб проникнути через три шари одягу, навіть якщо верхній – зимова парка. А Голі одягнена лише в бавовняну сорочку». Електроди номера два без перешкод проникають крізь тонку тканину сорочки та бюстгалтера. Голі стає навшпиньки і підкидає руки вгору, як футбольний суддя, сигналізуючи про дотримання правил, а потім падає на целу. Слава Богу, прибула кавалерія, — зітхає Емілі. — Допоможи підвестися. Ця допитлива пиздючка зламала мені зап'ястя. Він допомагає, і вона, сміючись, споглядає голі з гори. Сміх тремтливий, але справжній. Вона змусила мене забути про спину, я тобі скажу. Мені потрібна припарка і, можливо, твій особливий десерт. Вона мертва? Будь ласка, не кажи, що вона померла. Ми маємо з'ясувати, що їй відомо, і чи розповідала вона комусь ще. Роді стає на коліна і кладе пальці на шию голі. Пульс нерівний, але є. Вона очуняє за годину-дві. Ні, вона не очуняє, відказує Емілі, тому що ти зробиш їй ін'єкцію, і не валіум, кетамін. Вона кладе здорову руку на поперек і потягується. Здається, насправді полегшало. Може, варто було спробувати цементну терапію раніше? Ми дізнаємося все, що нам потрібно знати, а потім уб'ємо її. Це може стати кінцем, каже Родді. Губи тремтять очі вологі. «Слава Богу, маємо таблетки!» «Так, мають. Емілі знесла їх донизу. Про всяк випадок. Може так, а може і ні. Не спішуй померти, моя любове. Не згадуй про смерть. Як би там не було, її шпигування закінчено. Вона жорстоко б'є голлі ногою під ребра. На тобі, суко, і несуй носа туди, куди не слід, блядь його!» «І до роді. Принеси ковдру, потягнемо її. Якщо зламає ногу, коли тягтимемо сходами до підвалу, буде погано. Недовго страждатиме.